То при безвітрі затихали, так що чути було, як комашка на колосково рушиться. Коли змурний хлопець, відпочиваючи дивився вгору, тоді на густо, густо синьому тлі неба, засіяного невстижими іскорками сонця, вирізьблювалася колоскова численність, м'ястору дава і рясна рясна Тихо притулюються колоски одні до одних. І перетинають, як в рисунку, золотим атраментом стрілчасті промінці свого озброєння, простягають його і схиляють наперед від всіх своїх зернин, що їх так чітко в ритмі ступенчакого складу вкріплено одні пригодні. Колихаються колоски легко й мило, з ними такий щирий і зворушливий настрій віє. Можна без кінця дивитися на них неоцінитною ризою добрості і смутку Божого накрито замучених. Видно також, вгорі срібними скелями повільно пропливають від півдня хмари, сліпучі з лицевої сторони в сонці. Хлопець застиг вражений таємничістю дива. Притьма, почувши сильний шорхіт, зригнувся він і митчо відполз геть набік від нив'я тікати до бур'янів і вибалків з чагар'ям, де ніхто не помітить. Там він випростовується на свій дрібний зріст і відносить здобуті колоски додому. Коли розгорнулися жнивата всіх, хто косити міг або снопив юзати, найма на підряд. Ходив і дядько Петрун. Вже так оклигав, що спромігся працювати в полі разом з жінкою. Але для хлопчина стала грізніша пора, бо при косарях над їхніми душами скрізь стояли наглядачі. Треба дуже обережно підступати до ланів. Вранці, що ледве зачинало видміти, він прокинувся від торохкання в шибку. За вікном стояла тітка Петруниха і гукала. Збирайся. Зараз підемо на роботу снопи носити. Дістанеш хліб. Андрій Митцю вихопився з хати. Вже як ішли в поле, сусід казав хлопцеві. Перебрався б ти до нас. Знаєш, наш синок помер. Одно що нужда... А потім хвороба пристала. В хаті все одно. Однієї душі бракує. Якби схотів, жив би в нас. Не було б тобі сумно одному. І нам веселіше. Подумай. Пороблю трохи. Тоді прийду. От і добре. Дивися ж. Не ж нам. Ще поїду маму шукати. Шукати де? Це не одне село. І не одна станція сам загубиться, не їхав би. Так і поїду, як би міг, я поїхав би з тобою, та бач, біда. Я сам. Увечері, вертаючися додому, побачили, як в одному дворі з великим колопотом вряджають мертвого на похорон. Навкруг метушаться емлісенери і сільрадівці, мов ну, рибалки біля човна перед бурею. Чого вони? питає хлопець. То кара прийшла і правду виказує на голосному актавістері, сказав дядько. За зло чоловік і має зло, як цей корбек, що тепер хоронять. Був дуже беручкий і докучливий, людям спокою не давав, мучив їх, щоб догодити партії. Тихого середняка переслідував, бо нібила і радянську владу, а того не було. Середняк мав кінну машину і жив, як трудовик. Крім машини і коней, плавнього корова. Його синами розкоркулено. Тоді в його хаті активіст забрав собі сало і кожух. Пройшло два роки після того. От він розпух з голоду і вночі в поле вийшов, де кошено хліб. Узяв сніп і вернувся додому. Так узяв, як ото кожух попереду. Вирізає з сином на горище і обминає там. А декотрі партійці підгледіли і зразу ж донесли на нього, як він на середняка. Прийшли гуртом другі активісти, ще докочніші і жліше, ніж він сам. Шукають його скрізь і лізуть на горище. Там бачать обминає крадений сніг. І давай бити Корбика, як злодія. Побили до смерті. Бач, кладуть на віз і це вже остання дорога куди відійшов, там нема ні снапа, ні потреби на нього».